Ja fariseukset ja sattukeukset tulivat hänen luoksensa ja kiusasivat häntä, pyytäen häntä näyttämään heidän merkin taivaasta. Mutta hän vastasi ja sanoi heille, kun ilta tulee, te sanotte, tulee selkeä ilma, sillä taivas ruskottaa, ja aamulla tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Te osaatte arvioida taivaan muodon, mutta aikain merkkejä ette osaa. Tämä paha ja avion rikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. Ja hän jätti heidät ja meni pois. Kun opetuslapset saapuivat toiselle rannalle. Olivat he unohtaneet ottaa leipää mukaansa. Ja Jeesus sanoi heille, varokaa ja kavahtakaa fariseusten ja sattukeusten hapatusta. Niin he puhuivat keskenään sanoen, emme ottaneet leipää mukaamme. Mutta kun Jeesus huomasi sen, sanoi hän, te uskoiset, mitä puhutte keskenänne siitä, ettei teillä ole leipää mukananne. Ettekö vielä käsitä, ja ettekö muista niitä viittä leipää viidelle tuhannelle, ja kuinka monta vakallista otitte talteen, ettekä niitä seitsemää leipää neljälle tuhannelle, ja kuinka monta vasullista otitte talteen, kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä, vaan kavahtakaa fariseusten ja sattukeusten hapatusta. Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja sattukeusten oppia. Kun Jeesus tuli Filippuksen kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan, niin he sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan. Toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät voita sitä. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan sanomasta kenellekään, että hän on Kristus. Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjan oppineilta. Ja tuleman tapetuksi, ja nouseman kolmantena päivänä ylös. Silloin Pietari otti hänet erilleen, ja rupesi nuhtelemaan häntä, sanoen, Jumala varjankoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille, Mene pois minun edestäni, saatana, sinä olet minulle pahennukseksi. Sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa, jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, kieltäköön hän itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni. Hän löytää sen, sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa, taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi. Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan. Totisesti minä sanon teille, tässä seisovien joukossa on muutamia, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin näkevät ihmisen pojan tulevan kuninkuudessaan.